دو من زنا ذکرکی صوفیا یو صلات الاشراق دیم صلات الزحار نو صلات الاشراق نور خاتونه یو لس مليت تیر شي نو صلات الاشراق او بیا ربع النهار لرسته صلات الزحار تر گرمی پوری خدای صلاح دا صوفیہ او دا او صلاح تلیشراق نو صلاح تلیشراق دنور خاتونا یو لس ملت تیرشی صلاح تلیشراق او بیا روبع نهار نروست تر تکن غرمی پوری صلاح تلیشراق محدیسین سمر کتابلو گوری عالت صلاح تلیشراق پا نمبانی صلاح نشته بزار صلاه الزحا صلاه الاشراق شي واحد تو اصطلاح محدثین وکي کتب ده حدیث کی څومره کتب دي صلاه الاشراق په نوم باندې شته مزمدره ها احیاء العلوم वगैरे کې دا روات راجی قطار روات باندې اعتماد نه کېږي دې سری نو محدثین په اصطلاح کې سلات زحه بس د نور ختو نهو ل میروسته د زها شروع کېږي تر غرمې پورې که لغوانې د نور نور کې تو دوالې را شي ګرمواې را شي نه دا بهتره ده پهې نو نودار و نهار نه به شروع شي سلاتو زهح ل زواه پورې د عاد کې کلت نسی راجی ده صلاة الزهار او کل اثباتو، نو آغا عمل دوار باندې پکار ده، دوام و داعیه احتمام نده پکار، پوشم سلام فیل ارسی صلاة مشروع او دیر ده فیدی موزو، رکعاتینو نا تره اطور رکعات پوری، انا ديزار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يز بنا كل سلام من ان ادم صدقه الانسان ادري څه ويته بنت دي دهر بند چه د شکريه ويستل پکار د حق سهار سلهج ګنتي الله په خير او عافيت تیر کړه دهر بنت صدقه انسان په کاري شاده کی د خډېر ګران شډ نو ادریسو ایشپیته بندو نه ادریسو ایشپیته خیراتونه بار ول کې سره د سنگوتی نو ترې کې څاړه تسلیموا علی من لقیہ صدقه بس ش شملو ش سلام ګردام صدقه ده امر بالمعروف و صدقه ده نه عین منکرم صدقه ده لارینات تکلیف ده شی یغلی کړهغه صدقه ده دارې دې بزا عالم صدقہ ویجې من ذالک کله رکعتان من الضحا لګنو سونو کړه د دو رکعتمذ د درې سوای شپته اندامونو ټول شکريه چې دا په دې رکعتین باندې ادا کیږي دا ټول کې سار ټول کې سار قالوا يا رسول الله اعادنا يغزي شاواتون بأغدفار سبقات تنجوري ديشي ارائتنا وزافي غيري حلا الم يكون ياسم قناة غريدة قناة نبشون دا سبقات شو نيه وبيه قال حدث الله ونبقية قال اكبر مقاعدا موظم يحيى بنيا وقال احيى بنيا وقال احيى بنيا وران قال بينا ونحن نعين لابده سبحان الله الله الله الحمد لله دا طول سبقات ابي قاله حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم وقر حدثها ايوه عن يحيى بن ايوان زبون اني ان صدني ما دنيا ناس جهان ان النبي ان كان في مصلى من صلاه الصبح حتى يسب وركعتي الضحى داركعتي الضحى صلاه الاشراف توي اغا ركعتي الضحى المحدثينو په اصطلاح کې صلاه الاشراق ليس شيء الدرسه الضحى بس دامز نور خطونه يلس منته پس انتظار بعد صلاه الظهر او ربع نهار کې ګنه ډیره ده او عاملين ورته ویلی شي تی لغونه ګرمای شي راضي الا الله بالخير والغفران له خطايا او د ګناہوں الله مافي وين كانت اكثر من زباج البحر ده دريات ده سجن غير غناوي و في ديرك عت الزهاس لا ماكني و ابي قال حدث وروى وترجت بالناقي ان رسول الله صلى الله تبارك بي سيغرات الله وبينهما كتاب عني شو نماز مرض ماشي لا لا و پیناو ما لا و حرکت صلاتین نه دي شي نو کتابن فی علیمین دا کتاب مكتوب علیمین دی صديق اور حددہ تو دغه راځه را حددہ ورده او عبدالعظیم عبدالرحمن کته هم په سميتره سرته خو خلاصوله از وجه یعنی دا دا یکول اللہ عز و جل حدیث قلصی شو موکم زرکی گا بنی من اربع رکعات دا سلور رکعات نیتی اولی نهاری اول د نهار کې سلور رکعات کا نظب اصطاق کفایت کم آخر نهار پوری فدی سلور رکعات مزپ برکات پواجبان دی اصطور محمات الاللہ بعض پورا کب نودا رکعاتے سلو رکعاتے چاشا تو زحا اشراق دو سفیہو پہستلا کرئے محدثیس پہستلا کی دی سالو رکعات تا صلاة زحاوائی اور دی تا وحبین وائی وحبی اقار حدث احمد بن سارین وحبی اقار حدث احمد بن صاحب آحمد بن عطا حبی اقار حدث احمد بن عباد بن احمد عطا حیاظی احمد عبداللہ عبداللہ ا کای نورانی یا پخونې باندې باندې بیا وی کورونه ان ان امه خالی <سؤال> کړه دخره علی رسول الله صلی الله علیه و سلم او لن یصو حد زو انا لا امه ان ذکر کای چې ما کیو شو صلی الله سبحانه الزحا ثمانې رکعات اترکات نبی الاسلام یسلمو من کلی رکعاتین رکعاتین که سلام کردو لو نصلاة الزحا دا محدشن پر اسطلاع که اشراق نشتے صلاة الزحا دو ناتر عطو رکعات پوری محانی زکر کئی چنبیلت لازمہ پکور کی اگڑو ربی قارا حدثو اشعبتوانا عمری من مرانا امیابی لائلہ فارم اخبرنا حدن انہو رحم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ غیره او غیره امی خانیان فهینا ذکر نگستان یا وفتحان بکم خیفت اصلافی بیتیا و سماسا اگلان دا, دا ایف وکور دا اتر رکعات دکرا فلم یارو واحدن صلحان و بعدو چالی دلی بلی نفی, نفی ندا دلی دو نفی اگلی قارا حدثون مستده قارا حدثون یزیدینیزای قارا حدثون جللینیزای فصل هذا قال قال هل كان رسول من المفصل يعني يسلل ظهنا سفر براري من مسجد كبا ركعتين قل قلته هل كان رسول الله يقيم بين الصلوات الضروه انك اقتران بكل بيور ركعات كي تتمم فصل ديو د نرویت دا د عشر لاله <سؤال> فرما که زما مور پلار دواړه جوندی ملاقات ته پکار ده نو زه خپل <سؤال> دا <سؤال> س م نه پردم د مور پلار دواړه جوندی ملاقات د پرډم په تو سهو زانشي پریخدي نبي قال حدثنا قنبي الملك ابن شعيرن الله عليه وسلم ان الله قال وصدح رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ادل رسول الله ثبت الزاقه وذي قوم وان كان رسول عمل كل كل نبي وهو يحب ان يعمل بي فخوته عمل كدبي خشيت ان يعمل بالناس ففرز عليهم خلق بني فريزه جور نشي دي وجه عليه قال حدثنا القراحمد الله الله عليه وسلم قال انكم لا من الله الذي صلى في الغاده حتى تدرى شوم فاذا الله عليه او غر سبت فاذا نو کا ما صلی اللہ علیہ وسلم نو کوم ځکه نه فی اتمام یا نه فی درویت یا نه فی دوام همیشه کړی همیشه نه هغه ثبوت د زحا یقینن دي داوتی صلات د ناری د ثنا تنار مسلاۃ اللہ ولنار مسلا مسلا امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ یہ جوف جوف خداش دو پہ دوا در دو دو درجے دوا دیش پہ سالور بہتر سالور یا دوا اش پہ مسنا بہتر او مفتی قول دا صاحبن وا اش پہ دوا دو. لگد مسلم روایت صلو رکعات سلو رکاتو دو دو دو خسته خسته لیکن مسلم روایت کې رکعاته کې سلام د صاحبین قول به مترجمه ذکر کړو کرو. ابي قال حدثنا مثلا قال قال حدثنا شبذ قال حدثنا عبد ربي بن ساينه من مطالب النبي صلى الله عليه ان تشهد في كل رکعتين وان تبسط وتمسك تقول اللهم اللهم قمنا من فضائك فأياجدك مستيرا بداولا صلات تلدي مسر فأنا إنشه رفت محسن وإنشه بارما الصلات مسنا مسنا دو جف جف ركعتين ركعتين انتشاداتي كل ركعتين بيا انتب آسا وتمس کنا وتقنا بيا دائك تخبل اظهار دو بوسطو کی او زار د خپل د مسكينو کې الله عطا او لاسونو چت کی خپل فقر او فاقا خپل غریب احتياج الله تبارک و تعالی اللہ کی وتقول اللهم اللهم الاقم رحمکی فمن لم يقل ذلك فاقد اج هوصل عن ثلاثه اللباس قال الشيطان اسنا و شتر بار لیکن مختلف یقین فیده دا بسلام تکبیرات بهم کرد چی سلامون بهم متعدد چی نید با او صلوح اتسلیم امین قرار حدثو عبدالرخ ومین بیشو بین حکمین ای صفری قارار حدثو مسلمان عبدالعزیز قارار حدثو حکمین ابانانی کامتانی مباس رضی اللہ تعالیم رسول صلوحا قال علی العباس بینی دیمتانی مباسی امم و حلواتی کامانا حم نخده اراء اخدوکا علا فاوجهت اجهت اجهت انت فاوجهت الله ولا قدمك هو الله خيره القديمه وحذو خطا وعمله صغير وكبير وانا دعيت خسر قلبه تطاويك دركاني باه الكتابه سرت الى سيدا فرات من الله الله والله اكبر مراته نو ترکاوه په څه مې ترکاوه په تا کول په تا پوره باندې واکه ناشه سمه ترफारاته کې نو رکوې په تا کول اجازه مې تا وی ساي تا پوره وره دا ساجنه اجازه سمه ترफारاته کې نو فائلان دغه د 21 ځله مراته فایلان دغه د 21 ځله مراته فایلان دغه د 21 ځله مراته صلاهت التسبیح ویقال له هاذو صلاهت التسابیح صلاة <تصبيح> الصلاه التسبيهه الصلاه التسبيهه دا دو طریقه باندې یو طریقہ وقيام کې پنځه لځله کلمه تمجید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر <تصبيح> هايو سوزله وای نبي ولا حول ولا قوه الا بالله و دم سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ واللہ و اکبر بس کلمہ تنجید دمرد ہے نو قیام کی پیزلس بعد القرآت بیا فی رکو لس پا قومہ کے لس پسجدہ کے لس جلسہ بیا په کے لس بیا قیام رقعت ثانی تا دلتا جرسه اشتراعات دا اللہ کلمه تمجید بیا قعده اولا کلس و قعده ثانی کلس ندا پیزا ویا بشی فی کلی رقعتی نو ام مجموعہ دریسوا کلمه تمجید نو دیتا صلاة التصویح صلاة التصابی سبحان اللہ والحمدللہ واللہ الالہ الله واللہ اکبر ویلیش دریت روخ باندې راغله املي جوزي رحمت الله عليه موضوعات کې ذکر کړل د موسی بن عبد العزيز رحمه الله دا موسی بن اسماعیل دا موسی بن عبد العزيز لیکن د موسی بن عبد العزيز توثیقوم کړي علما اسماء جروا رجال او علماو بعضو د توثیقوم کړي نبت دا ضعف و وجبان دی روایت مضعیوه دا امن جیزی رحمت اللہ علی قلم دی تیز دی وشوی <acerca> <coughs> <coughs> دا, دا معمول د صلاف و صالحی دی عبدالله جن مبارک دیر پا احتمام با دی دا جمعی پا روز با سلاة په پر پا نهار کی بیتر دا زمنگار د دیر و دا صلاف و عمل په سلاة تشبیخ با دی دی لیکن ده ده اشتحار شای کل چرازه چه ده پا جمع بانی صلاح تو تسبیح کن ده نارواس زنی دی فی نفسی ده جایز ده امنی جزی لکلی دی که ده قلم دیر تیز ده دی. ده مولنی سرفراسان صفدر رحمت اللہ ری ده تلمیزی بانی یو تقریر ده خزائن و سنن پنو بانی آقای کی خصت تحقیقی ده <تصفح> سماره خبر پوش بای خزائن و سنن که سب در ترمیزی تقریز چاچه مکره در ملناس سرفراز خان سرف سفدر رحمت الله علی ناغی که تحقیقه لی در دا دارگی در دا ملناس دلعی پا یو کتاب باندی در زون در دفتر سبم تحقیقه نو دا دو خبرونه خبرانه چادیس د روایت موضوعی شو پدری سروک باندې منکول او د امن جزی فقط یوازی پا موضوعاتی که ذکر کره او د ددي موسى بن عبد العزيزه حدا توشيق امه جره او تعديل نه شويه دي نو عملي سوف فوجباني حديث پر خودته زور نه شته حديثه د سنف صالحینو معمول معمول فوجب هدي تقويته کېنده عملي خدي عمر کې کال کې نياش کې افتقه هر روز نه چوکوله نو افتقه خصوصا روز د جمعې چټي ده ان جني مازن مخصل اصلاح تسبيه دغه سلوف صالحين عمل د باندې خوجي با ابن الجزي موضوعي کې با ختم شو ان جريلي الجزي د موضوعي بن عبد العزيز د خانه پلا بازه ان رسول الله قال للعباس خبره یا عباس یاما الله وکيک تاولا دمنا کم عبو که تاوکی لستا سلتون اعزان تفعالتا ذالک غفر اللہ لکا زنبکا اوله آخره قدیمه حدیثه خطه عمده شغیره کبیره شغائره کبائره شر و علانیہ در طول گناونا اللہ معاف کری اغعد انت صلی یار برکات سرورکات مجک تک روی کلی را کتن فاتن کتاب او زم درت کی فیضا فرغت من القلاس او لنکات وانت قائمن قلنا سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله بس نر ولا حول ولا قوه الا بالله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 سمتا بی ساجدا فتقولا ها وانتا ساجد عشرا فسجدکی سمتر فاراسک من السجود فتقولا عشرا فجلسکی سمتر فاراسک بیا سجدکی فتقولا عشرا فسجدکی سمتر فاراسک بیا سر و چدکی او جلسه استراحه تسل فتقولا عشرا خوش اس مسجد یا سہ استراحت نو ول ذکر نشته واشه دی صلاه تاشبی کی ذکر دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر از غیر مقل التواچ تاسو د جلسہ استراحت کو اس طریقه کیږي ززوای په کې سره اوري د کې د ذکر راغله فذلك 75 فی کل رکعات متفضل فی ذلک یا ذا دريسة و بشي كلمة تمجيدة إن السطاة تنسلية في كل يوم مراتان ذاو قال فإلا انتفال في كل جمع مراتان فإلا انتفال في كل شهر مراتان فإلا انتفال في كل سنة مراتان فإلا انتفال في عمرك مراتان ذا عفض قناون دا پرسبب how the caller for salihun ke khasusan abdul ad mubarak rahmatullah alay amal ba padibari ulama dyoban aksar amal de jimi mazal makh ke say farigh kul shi to bae qara hadath Muhammad ibn Ziyad al-Uburiy qara hadath دجیمه د زوال د باند نمکه موقه ملاوی کی طلباتم موقه ملاوی حزال النار فقم فقم بسال یارbala کاین ما ذکر نه خواو خلاصم سر پاورا سګیان نه سجدي کا دل دلہ صلی کلمه فَإِنَّكَ لَغُفْرَانَ لِعَذَابِ مَن ظَلَمَ وَمَا تَذَكَّرَ ذَلِكَ فِي أَرْبَعَةِ آيَاتٍ فَرَأْ إِنَّكَ لَغُفْرَانَ لِعَذَابِ مَن ظَلَمَ لِأَرْضِ ذَنْبًا لَا يُغْنِي شَيْءٌ غُفْرَانُ اللَّهِ مَعْفِيهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الصَّغَائِرُ مَعْفِيهِ وَكَبَائِرُ کبائر نماز کی وہ کبائر نماز کی کہ دل یا نزل وے سارے مقام سن بیا د معتق طول اعضاء د معتق د اعزاو په آادای پهژبالې د معتق ټول اعزا د جاننم نه حتا فرجهو فر جووه بفر جيې دفر جو بفرجې زنا ده که نهګنا كبيرره ده کلمه سرګنا كبيرره ماکیږي په خبر پوه دا خدای كبيرره نه کوي خدای زمون کبار, کبار ما ک ځ کسه جوړی ک ما کېږي سبحان له بیا هممدی ساار معخام س زل نو طول گناہوں مافی کی حتی کہ زبد البحر صلات الزوال سرا زبد البحر نو کبائر ولی مخت دل اللہ دی خوخی کبائر چ مافی یالا ام قال قالته فایلما سے ان صلی اللہ تعالی قصوا قال صلی من اله قال الى الرائی قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ان ريان ابي الجود قال جلال الدين يامرنا اطفال ورواه راوي الدين المسائي وجاهد بن سليمان عليه السلام قال حدثنا ابو ثوبه روي دين في ستاه ذات صياته من ركعتين كما قال في حديث المهدي في ميمون باب المغرب لا يصليان وبه قال قال دي پکور کې پکار دي خدا سنن مؤکدا فرائض مسجد کې سنن مؤکدا پکور کې ها تا اشتغال کور کې لړ شو ما شمانه ز اشتغال په جمنه سند باندې کې مسجد کې جایز دي ابي قال حدثه یمات بنو عبد الله شل ترغ فصل الله في المغرب ما خام ذکر فلم ما قزل صلاه تمرهم يسبحون بعدا سنتونو کولو فقال جي صلاه البيوت دکور مزه سنن کور کیو کوي نوافل کور کیو کوي چې الله برکت واجي کور کی او فرائض مكتوبات په مسجد کې ہاں کور کې د اشتغال خطر ده نبی چې ده د مسجد کې ځای ده ن هغه په راځي په هغه راځي او هغه راځي او هغه راځي او هغه راځي او حتا يتفرق قال نو ركعتين ركعت المغرب في المسجد دغه <تصفح> د دومره وګتل يتفرق قال المسجد ركعتين د ور کا د سنت فلم مسجد نبی اسلام سنت په جمعه کې مکړه د ركعت يتفرق قال المسجد دمر وګت شرتي وي ها چه ملو گروه تول لڑا یا تفرقال نو رف ده سنن مواقع دا فی المجدوم جایز <تصفح> خو رواهات که لغانی ارسالو نو قال ابو داودو دا نسل المجددر دادو دا نه دی نیمام ابو داود رحمت اللہ علی کلا وصل لینو بل رواهات روز لگیراتی رواهات نسل المجددر نسل المجددر عن يعقوب القمي دو مثله. نقال ابو داود حدثنا محمد بن عصاب بن التباغ. قال حدثنا نصر المجدد عن يعقوب مثله. وزمام ابو داود استاذ شو محمد بن عصاب. اغا محمد بن عصاب بياد دا نصر المجدد ناقل قي. ماكيا واسطة نوا. اس ذكر يعني وصلنون وصله قرر. نعم. عاده قال حدث احمد بن يونس عن داود بن داود العتكي قال حدثنا يا فوان جعفر بن جبير عن النبي الله عليه وسلم وعمر قال ابو داود عن محمد بن حنبل يقول عن جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم الله وسلم ابا سعيد بن جبيره عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعيله اهو عن النبي صلى الله عليه وسلم ارسال شوكان بما انا مرسل خو دا مرسل تا چوري ګره قال ابو داوود سمعت محمد بن امين يقول <سؤال> سمعت يعقوب يقول كل feeder persecution حق دستوكم عن جعفر عن سعيد بن جبیر عن النبیات صلی اللہ علیہ وسلم در سعيد بن جبیر و ساسوہ بلے عبداللہ بن عباس اغبر مرفوض دے بس سعيد بن جبیر عن النبیات صلی اللہ فوموسن دون عاند بن عباس عن النبیات صلی اللہ علیہ وسلم و pit util سعيد بن جبیر عن النبیات صلی اللہ سعيد بن جبير روي تابعيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قتاره ارسال لنا سعيد بن جبير شن نقل شن نقل كاي عن عبد الله بن عباس عبد بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ديغلي بعد العشاء شرع بن عالی دکر گئی نقل گئی دعاشی رضی اللہ عنہ سالتو <التصفيق> عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقالت ما صلی رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ شاقت ما صلی اللہ بن عبید السلام بے اکڑ مجدد کې نظمہ کونت ته گئی فدخلانی یا الا صلی اربع رکعات او ست رکعات نکول کی ایشپک رکعات بے کول یا سلورو نشپک رکعات کول ندو سننی مواقع دا از سلور نوافل کور کی ندو فرائض و فرض مزد پو مسجد کی بیا سننی مواقع بعد الفرض رکعاتین او بیا غین بعد سلور رکعات از دیو تایدیو بل روایت ترازی چدا سلور رکعات کور کی بعد العشا یو کی قل یا ایوال کافرون بلکه قل هو اللہ وحاد رکاتین شو دی ایو رکات کیا لفلان من سجدہ ابل رکات کے سورت ملک نگوئے که دلیلت القدر کے دسواب ادراک پڑی اربع رکات فراسلی نشپک رکات شو فدغلا علی اللہ صلی اللہ بارکاتو یا دیوزا الواقیه دا ولقد مطرنا مره تنبیل لئیل یشتی بارانو شو فطرحنا لونتا منگا پزه خور کرو فکانی انظروا الى سقبیل ما کتا یو سوڑی تا فی یمب علماء من ہو اغا سوڑی نا ابوراواتی دی ساس کی که دا سسوبی که دا و ما راي ته متغلاص به شي من سیابي نبی السلام او جامه د خاور نه دا عادتینو و چې دمره تمام به نو کوچو اخارونه لګي استری خراب نشي دا تمام به نبی السلام کول <coughs>